وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kita mesti membahas hadis Ubaid bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan tentang keutamaan tauhid di mana dalam riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan barang siapa yang telah mengucapkan dua kalimat syahadah la ilaha illallah muhammadur rasulullah dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya maka Allah tabaraka wa taala pasti akan memasukkan dia ke dalam surga. Tak mengapa pun amalan dia kita telah membahas persahsian yang pertama yaitu Mansyid Allah, Ilah Ilallah, Wahdahu La Shari'ka La, Wa An Muhammadan Abuhu Warasul. Selepas so, pembahasan dalam masalah ini, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya masih berkaitan dengan hadis Umar bin Salamet radhiyallahu taalaanhu ini. Persaksian yang kedua, kata Rasulullah s.a.w. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Dan barang siapa yang bersaksi bahwasannya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Ini adalah persaksian yang benar. Bahwasannya Nabi Allah Isa s.a.w. adalah hamba Allah Taala, Bukan sebagai Rabbun. Ma'bud Bukan sebagai Rab yang dibadai Warasuluh Dan juga Persaksian bahwasanya Nabi Allah Isa Adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Maka tidak boleh didusakan Agamanya Yang ada ketika itu Persaksian ini Membantah Ucapan orang-orang Yahud sekaligus membantah ucapan orang-orang Nasrani. Orang Yahudi mengatakan bahwasannya Nabi Allah Isa itu waladuz zina. Anak jadah. Anak zina. Sebab Nabi Allah Isa ini alaih alaihi wa lahir dari seorang wanita tanpa laki-laki. Ini terbantah, ucapan Yahudi terbantah dengan persaksian ini. Persahsian, bahwasanya Nabiullah Isa as. Dia hamba Allah dan utusannya. Hamba Allah dan utusannya bukan sebagai anak zina. Allah Taala memberi tanggala menjelaskan tentang penciptaan Nabiullah Isa ini sebagai fantaan kepada orang-orang Yahudi. Di antaranya disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke 59. 59. Allah mengatakan. Inna matha Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun Kata Allah sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti Nabi Adam alaihis Allah menciptakan dia dari turab dari debu, dari tanah, kemudian Allah mengatakan kun, jadilah saya kun, maka dia menjadi. Nam, ini ayat menerangkan bahwasannya beliau Alaihissalam adalah hamba Allah yang berkaufat dan rasulnya bukan seperti tuduhan yang orang-orang Yahudi yang mengatakan beliau anak hina. Nam. Prosesan ini juga demikian. Membanta pernyataannya orang-orang Nasara. Di mana mereka meyakini. Bahwasannya Nabi Allah Isa itu adalah Allah. Ada lagi yang mengatakan Allah, Putranya Allah. Ada lagi yang mengatakan Salisu Salasar. Tiga dari tiga. Trinitas. Satu oknum dari tiga oknum. Ini Semuanya. Terbantah. Dengan persaksian ini tadi. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Persaksian bahawa. Senyawa Nabi Allah Isa itu. Ialah hamba Allah dan utusannya. Membantah orang Yahudi. Membantah pula orang Nasrani. Adapun orang Nasrani. Banyak ayat-ayat yang menerangkan. Tentang bantahan kepada mereka. Yang menerangkan bahwasanya Nabiullah Isa. Seorang hamba bukan. Seorang yang diibadai seperti Allah mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surat al muminun ayat yang ke-91 Allah menerangkan dalam ayatnya matta khadallahu min waladin wa ma kana ma'hu ma min ilah matta khadallahu min walad Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan anak sekalipun Wah maka na mahu min ilah dan juga tidak ada kesembahan lain bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga merupakan pernyataan sendiri, pernyataan Nabiul Isa sendiri. Ketika Maryam alaihissalam datang kepada kaumnya membawa menggendong Nabiul Isa. tiba kepada kaumnya dan kaumnya heran, gempar ketika itu. Maka Maryam alaihissalam bagaimana yang Ya, Dia fadhilkan dalam Al-Quran Allah mengatakan sa syara'at Maryam pun akhirnya mengisytiharkan kepada Nabi Allah saya masih bayi ketika itu kata kaumnya qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya qalu kaifa nukallimu man kata mereka bagaimana mungkin Kita berbicara. dengan seseorang yang bayi yang dalam kandungan ibunya belum bisa berbicara. Maka Allah pun memberikan mukjizat tanda-tanda kenafian Nabi Allah Isa. Di mana beliau bisa berbicara pada waktu itu. Kata Nabi Allah Isa. Inni abdullahi atani alkitabah wa ja'alani nabiyah. Sesungguhnya aku yang beliau hamba Allah Allah datang kepada aku kitab. Dan akan menjadikan aku sebagai salah nabi yang disebutkan dalam surat Maryam ayat yang ke 29 sampai 30. Nampakkan dalam al maidah dalam surat al maidah Allah Taala menjafirkan orang-orang Nasara yang meyakini bahwasannya Nabi Allah Isa ya Allah atau yang meyakini bahwasanya Nabi Allah Isa itu anak Allah atau yang meyakini bahwasanya Nabi Allah Isa itu 1 dari 3 abnum yang ada. Nah, sehingga dengan persaksian ini, Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, Bawasanya Isa ialah hamba Allah dan utusannya, Maka membantah dan terbantahlah Pernyataan orang-orang Yahudi, Dan terbantah pula pernyataannya orang-orang Nasrani. Dan yang selamat, Ialah persaksian ini, dan itulah prinsipnya kaum muslimin. Setelah itu Rasulullah mengatakan. Wa kalimatuhu al ila Maryam. Dan Nabiullah Isa itu ialah kalimat Allah. Yang Allah lemparkan kepada Maryam. Nah, yang dimaksud dengan. Wa kalimatuhu. Nabiullah Isa itu dikatakan kalimatuh. Kalimatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya. Bahwasannya Nabi Allah Isa alaih salatu wassalam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat kun. Dengan kalimat kun, jadilah fagana, maka jadilah Nabi Allah Isa alaih salatu wassalam. Itu maknanya. Sehingga Nabi Allah Isa itu bukan kun itu sendiri. Bukan. Nabi Allah Isa bukan kalamullah. Bukan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sifatnya Allah bukan. Tetapi dikatakan sebagai kalimat Nya Allah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Allah Isa Alaihi Ssalam dengan kalimat kun dengan kalimat Allah yang namanya kun jadilah maka Nabi Allah Isa pun jadi. Nah, ada pun kalimat al qaha ila Maryam yang dilemparkan kepada Maryam ialah melalui Malaikat Jibril, alaihissalam. Di mana lalu Malaikat Jibril diutus kepada Maryam, kemudian meniupkan padanya dari ruhnya dengan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian Maryam alaihissalam mengandung. Ini Tentang Nabi Muhammad Isa Sekali lagi pengertian Kalimat Allah SWT Yang dilempar ke Menteri Mariam Yang ini Bahwasannya Nabi Muhammad itu Diciptakan dengan kalimat Kun jadilah Maka dia menjadi Kemudian Rasulullah mengatakan Waruhun minhu Masih berkaitan Tentang Nabi Muhammad Isa minhu dan roh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya. Pengertian roh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya. Ya'ni rohun minal arwah. Allati Allah ta'ala. Maksudnya ialah roh. Dari arwah-arwah. Yang telah diciptakan. oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ruh dari arwah-arwah. Yang telah diciptakan. Ala Allah Subhanahu wa taala dimana mana pada alam arwah Allah Subhanahu wa taala meminta mereka untuk berbicara ketika ditanya alastu bi rabbikum bukankah saya ilah rabb kalian mereka semuanya menyatakan bala qalu bala betul engkau ilah kami maka ketika boleh di si nabiullah Isa alaihi wassalam dikatakan sik ruhni Allah iaitu yani roh dari Arwah-arwah lainnya yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga maknanya bukan berarti Nabi Allah Isa itu menyatu dengan Allah. rohnya Allah. Tidak. Ini ucapannya fawil. Tapi ini maksudnya lah roh dari arwah-arwah yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna kalimat ini tadi. Nعم nah, hanyalah saja disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala kalimat Allah rohnya Allah disandarkan kepada Allah tabaraka wa taala litashrifi wa ta'dhim dalam rangka untuk memuliakan Nabi Allah Isa dan juga dalam rangka untuk mengagungkan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam Dari sini terbantahlah pemikiran wihda wujud terpandang dalam pemikiran manunggaleng kawula gusti baik yang ada pada kaum nasara ataupun yang dikarang kaum muslimin kalau orang-orang nasara mereka meyakini bahwasanya Nabi Allah Isa itu ada unsur ilahiyah. unsur ketuhanan Ini midbabil naam adapun wahdatul wujud manunggaleng kawula gusti meyakini Allah menyatu dengan makhluk Dua-duanya fatil dan termasuk kekufuran yang nyata kepada Allah Subhanahu SWT. Maka sekali lagi dengan persaksian ini. Mempersaksikan bahwasannya Nabi Muhammad Isa ialah hamba Allah. Dan utusannya kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam. Dan ruh dari Allah Subhanahu SWT. Membatalkan atau membantah semua pemikiran-pemikiran. Semua kebautilan-kebautilan yang ada pada mereka semua. Yahudi terbantah. Nasrani terbantah. Wahdatul Wujud juga terbantah. Dan masih banyak lagi kelompok-kelompok lain yang mungkin dibantah dengan ayat-ayat seperti ini. Atau dengan riwayat seperti ini. Ini persaksian yang kedua. Yang sebelumnya, la ilaha illallah muhammad rasulullah. Sekarang yang kedua adalah Isa abdullahi wa rasul. Isa ialah Allah dan utusannya yang berikutnya kata Rasulullah SAW, wal jannah tahkon persaksian bahwasanya surga itu adalah hak benar, wana rohakun tan raka itu juga benar, sebagaimana yang banyak diberitakan dalam Al Qur'an Al Karim dan juga oleh Rasulullah SAW, dia meyakini itu adalah hak. Surga dipersiapkan untuk kaum ut-taqin. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Wanar, neraka dipersiapkan untuk kaum kafirin. Orang-orang yang kafir kepada Allah Taala. Naam. Masya Allah. Diakini surga dan neraka itu hak. Ada wujudnya. Dan termasuk prinsipnya. Al-Sunnati wal-Jama'i ialah. Keyakinan bahwasanya al-jannatu wan-nar makhluqatan al-an meyakini bahwasanya surga dan neraka itu telah diciptakan sekarang maujudatan al-an sudah ada sekarang nah ini prinsipnya al-sunnati wal jamaah tentu yang sholat yang benar diambil dari beberapa ayat. seperti wa'idat lil-muttaqin Surga itu dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Wa'idat lil kafirin. Dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Itu menunjukkan bahwasannya. Surga dan neraka itu telah ada sekarang ini. Sehingga bisa digunakan untuk kabar kembiraan dan ancaman. Bagi orang-orang. Bagi umat manusia pada umumnya. Nah, ini prinsipnya ahli sunnati wal jamaah. Surga dan neraka itu sudah ada. Diciptakan sekarang ini. Juga termasuk prinsipnya. Lusuna wal jemaat namasalah surga dan neraka. Iyalah la tafnayani abadan wala tabidan. Surga dan neraka itu. Tidak pernah fana. Dan tidak pernah hancur sama sekali. Tapi kekal abadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kekal abadi dengan kudratullah. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nama. Keyakinan seperti ini membatalkan dan membantah pemikiran-pemikiran yang sesat dari kalangan Yahudi atau banyak sembilan mereka yang meyakini bahwasannya neraka itu ialah fana, neraka itu ialah fana akan hancur jinasa. Ini ucapan yang fatil. Terpantah dengan persaksian ini. Al-Jannat wa Nar adalah hak. Surga dan neraka adalah hak. Dan juga terpantah dengan prinsip-prinsip yang disebutkan tadi. Yang merupakan prinsipnya. Ahlu sunnati wal jamaah. Naam. Ini persaksian yang ketiga dan yang keempat. Surga adalah hak. Neraka ialah hak. Naam. Masya Allah sehingga sesungguhnya masing-masing persaksian yang disebutkan dalam riwayat ini, hadirnya Umarim bin Ustaz, di situ terdapat bantahan-bantahan kepada Ahlul Milali wa Nihal, bantahan kepada orang-orang non-Muslim, bantahan kepada kaum musyrikin, dari kalimat La Ilaha illallah, bantahan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, dari kalimat Wa Anna Isa Abdullahi wa Rasuluh. Juga bantahan kepada Ashabul Ahwa'i wal bidah Ahlul Bidah yang menyimpang dari Sunnah Rasulullah SAW. Diambil dari kalimat Wa Anna Muhammad dan Abduhu wa Rasuluh. Nabi Muhammad ilhamdulillah. Dan utusannya ini membantah semua jenis Ashabul Ahwa'i wal bidah Juga ketika pernyataan tentang Nabi Muhammad Isa. Pantahan kepada, wih dah terlucut dan yang semisalnya sehingga ini adalah persesian yang sangat besar, hadis yang sangat agung maka pahalanya pun sangat besar pula. Allah mengatakan Rasulullah mengatakan dalam riwayat ini ada Khalaf Allah Jannah ala makan min al Allah subhanahu wa taala akan masukkan dia dalam surga bagi pun hawa, amalannya. Yang ini walaupun dia pernah berbuat dosa besar besar, dan misalnya kalau kemudian dia muahid, orang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan menyelamatkan dia dari kekekalan dalam neraka. Pasti suatu saat dia akan masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Atau ada boleh mengatakan Allah akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan kadar amalannya sebab jannah, Orang-orang yang masuk dalam surga itu bertingkat-tingkat nilai derajatnya. Uh, sesuai dengan amalan dia di dunia ini. Masya Allah. Ini hadith Ubar bin Uswamid radiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan dari Bukhari Muslim. Intinya sekali lagi menunjukkan tentang keutamaan Tauhid. Orang yang bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahu maknanya Diambarkan masing Maka jaminannya ialah surga Allah Taala. SWT Surga Allah SWT Yang itu merupakan cita-cita Masing-masing muslim dan muslimah Allahul musta'an Allahul musta'an Nah ini Pembahasan hadith Ubal bin Samid radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan Tauhid. Nah. adapun pembahasan yang berikutnya. Ialah pembahasan hadis. Mu'idvan. Mu'idvan ya, Ibn Malik. radhiyallahu tal'anhu. Al-Ansari. Yang juga dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Juga tentang keutamaan Tauhid. Secara khusus. Keutamaan. La ilaha illallah. Dan ini membutuhkan keterangan yang cukup panjang. Sebab berkaitan dengan la ilaha illallah, makna la ilaha illallah. Juga berkaitan dengan konsekuensi persyaratan-persyaratan la ilaha illallah. Sehingga insyaAllah ta'ala katunda pada pertemuan yang berikutnya insyaAllah. Nanti kita akan sebutkan definisi dan makna daripada kalimat la ilaha illallah. Syarat-syaratnya dan semua yang berkaitan tentangnya. Dari wayat-riwayat yang menerangkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Ada riwayat yang mutlak, secara mutlak. Ada riwayat yang uh, dengan ketentuan. Nanti akan kita bahas insyaAllah pada pertemuan yang berikutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Naga filahuna. Wallahu a'lamu a'lamuhissah. Baik, ada pembahasan nama salah penghubatan Rasul S.A.W. yang disebutkan dalam pertanyaan ini. Cara penghubatan Rasul S.A.W. Tibun Nabawi. Itu yang disebutkan Talab Zadul Maat al Alimam bin Qaim al Jawzi rahimahullah taala kitab yang keempat, tahu Ini yang banyak dijadikan rujukan oleh para ulama. Juga kitab al Adab as Syar'i yang ditulis oleh imam ibn Mufleh al Makdisi rahimahullah taala. Ini adalah masalah lipun Nabawi. Dan dalam buku-buku hadis Bukhari Muslim dan yang lainnya itu disebutkan secara khusus kitab pertimb. Kitab tentang masalah kedokteran, masalah farmasi. Nah, adapun tentang masalah farmasi dalam artian pengobatan kimia sekarang ini, nah ada di bukunya para ulama. Kita kenal itu. Terutamanya pendahwiy pengobatan alam dari Rasulullah SAW dengan bahan-bahan yang alamiah, yang alam, yang yang alami itu dibahas dalam perkara-perkara tadi. Satu lima art dan buku-buku lainnya membahas nama masalah ini. Kitab yang membahas tentang pengeboran minyak. Pengeboran minyak. Ya Allah wa'alam. Tidak ada pembahasan di kalangan para ulama tentang masalah pengeboran minyak. Wallahu'alam. Itu dibahas dalam pembahasan ilmu-ilmu dunia. Naam. Wallahu'alam. Lagi yang lain. Alas. Alas.